Спецпроект Українського Радіо «Авторські читання» Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману Павла Вольвача «Снини неофіта. Головний герой книжки – поет-початківець. До літератури прийшов не одразу. Спершу працював на заводі, далі в магазині «Автозапчастин», Ще пізніше – журналістом-телевізійником. Однак вірші не випускали з полону, тож наважився пройти у редакцію газети «Запорізька правда», щоб показати написане про сучасну літературу та її провінційних апологетів «Очима Неофіта» слухаймо. Сторінки роману читає автор Павло Вольвач. Неофіт і Гулий передзвонюються часто, розтягуючи розмови іноді аж за північ. Так триває віддавна. З того часу, як молодик у пальті Реглані зупинився перед дверима з табличкою «Спілка письменників, Запорізька організація». Коридор тягнув килимову доріжку внутрішні культурно-ділового центру. За дверима, як свідчило оголошення з газети, мало відбуватися зібрання літературного об'єднання. Повагавшись, молодик потягнув за ручку дверей. У проймі залясніли обличчя, з профіля ближчої білявки скосилося строге око. Неофіт, а то був він, у реглані, двері закрив. Роззирнувшись на сходах байди, Неофіт закурив. Неофіт тхнув алкоголем. У грлі йому стрілася пітова, стопало. Він згадав блакитний полиск ока строгої молодиці, голови спрямовані на чийсь голос, і йому замість дверей із табличкою захотілося знову на шевчик. Звідки він і прибув. Він узагалі довго збирався з візитом. Вирізка з оголошенням встигла піджовкнути. Проте щось утримало на сходах. Щось ніби шипнуло. Сьогодні. Передувала приїзду в Байду ще одна зустріч. У коридорі редакції «Запорізька правда». Поет Парубоцький зиркнув на молодика в сірому пальті, що ніби мимоходом завернув до відкритого настіж кабінету. «Кого тобі?» Відірвався від шахівниці Парубоцький. Цілка диму вилася знизу, з руки, непропорційно перекреслюючи обличчя. Поки гравець знову опускав голову до фігур, над якими мріла сива потилася суперника, Неофіт встиг визначити. Не його, не Парубоцького. Відповідь вийшла трохи інакшою. Ну, Гулого, Костянтина. «Де його можна знайти?» «Та де?» – Парубоцький пихнув недопалком. «Між гуляй і Запоріжжям точно знайдеш. А на що тобі, ПМШ, гулей?» Недопалок знову цмакнув. Відсторонившись від тодішнього неофіта, який добирав слова для відповіді, можна припустити, що він потребував геометричної точки у світі спонтанностей, відштовхнувшись від якої, можна зорієнтуватися у світі визначеностей. Відштовхуватися Неофіт не мав від чого. Точок і постатей на той момент на овіді не було. Ілля і Холодний існували десь далеко, майже безтілесими міфами. Світковський брат, про якого він чув, пробувався не ближче, чи то в Нью-Йорку, чи в Празі, та й навряд там можлива розмова, якої Неофіт хотів. Російськомовні поети, як він мав змогу помітити, зазвичай налаштовані зверхньо. Часто у зверхності, стаючи смішними. Навіть Юрка Чудін, невизнаний поет-верлібрист, єдиний пашків-літературоцентричний приятель цього не уник. Ще був Микола Лихоліт, про якого розповідав батько, але він, здається, недавно помер. Решта сприймалася нахабою Неофітом зовсім скептично. Вірші хотів показати. А скільки ж тобі, понімаєш, років? Дим облизував в сріблисті пасма з переходом у жовтизну. 28? Ого! Парубоцький прискалив око. Неофіт посміхнувся. Старий! Долинуло вже в коридор із кабінету, і Неофіт подумки вилаявся на ходу. Правильно він із Парубоцьким визначився. Лишався гулий. Він був головою літературного об'єднання, як значилося в оголошенні. Докуривши, неофіт таки піднявся того зимового вечора на п'ятий поверх. Гулого він пізнав зразу. Чорнявий, дві зморшки врізані через щоки, як і на фото при газетних віршах. Вірші ті не запам'яталися. Хіба тло, якісь фольклорні по ньому гребені, як по тьмяностях скрині. Вже одягнений гулий, Тримався із прибульцем сухо. Зрештою, мало він перебачив геніїв, що вручали свої нетлінні творіння. Кілька осіб і тоді крутилися поруч, косячись на пізнього візитера. Не бажаючи оприявнити перегарний віддих, злегка відвертаючись, візитер і сам був лаконічним. Віддав папку з віршами та й по всьому. «Для художника» – золотилися букви, навроблені у фарбу палітурці. Гулей записав номер Неофітового телефону, лишив свого. студійці поправляли стільці, виходили, прощаючись. І Неофіту знову здалося, що дехто коситься в його бік, вчуваючи хмільні випари, що стали над головою зрадницькою хмаркою. Гравюрний Шевченко запитально супив лоба з глибини залу, з портрета над столом, за яким під час зібрання сидів Гулей. Із розставлених покусених, а в будках чомусь із надписом «Веселий кіш» оскарялися зубаті вусані запорожці. Запізніли морози змінилися відлигою. Уздовж хідників темніли кучугури, злежаного в камінь снігу. Вітер гнав пакети і порожні жерстянки, гримотків шерстю в вивісок. Згадка про візит до Байди почала даленіти. Актуальна неофітова свідомість була захаращена різним, останнім останньому часі з'явою на базарі над Кишамоніною. У цьому теж був магнетизм еротики. Вся Шамоніна – магнетизм, скільки неофіт її пам'ятає. Не щувшись, вони опинилися в підсобці, де довгим ногам зовсім стало тісно. Згодом на Шевчику раз у раз зринала візія тьмяного закамарку. надчене підборіддя в ракурсі, знизу, і підківка зубів, біліючи з привідкритого великого рота. Вдома на Шевченківському застав його і пізній дзвінок. «Це гулей!» Костянтин Гулей. Голос звучав поважно і водночас приязно. Я нарешті розгрібся зі справами. Якось все так збіглося. Неофітові телефонний голос сподобався. Отож, я прочитав ваші вірші. І повинен сказати, що... Гулей сказав, що вірші справжні. Він назвав їх органічними і додав, що не очікував чогось подібного. Всі, хто подавав хоча б якісь надії, давно були враховані, обліковані і йому, Гулому, відомі як один. Неофітові строфи у гулівському виконанні звучали незвично. Читав він дуже добре, заставляючи стискатися від павз із перепадами тону, в який іноді впліталася довірча хриплинка. Неофітові кілька разів віддало у вухах власне серцебиття. Ці слова потрібні були давно, що правда довго слухати їх ніякого. Ніякого від гулівського ви, ніякого від ніяковості. неофіт трохи ж розгубився. «Але де ти такий взявся, як казав класик? Хто ти? Що ти? Невже такий неофіт? Можна ж на ти? Як умудрився до цього часу ніде не засвітитися?» – Гулий розпитував. Пашок відповідав, подумки дражливлячись на буденність власного життя. Проговорили довго. Під кінець Гулей поцікавився, творчість яких поетів справила найбільший вплив. «Щого росте твоя поезія?» – як висловився Гулий? Неофіт назвав кілька імен «Слухай, вчувається, що ти таки читав мої вірші?» Озвався раптом гулей, самовільно розширюючи перелік «Є такий певний вплив? Є! Станеш темним за ніч словами Вранці люди скажуть за – це талант!» – зарокотав гулей «Ум-гум!» – протягнув Неофіт нечленороздільно Брехати не хотілося. Сказати, що випадково читані вірші не зачепилися в пам'яті, не наважився. Після зливи похвал це звучало б нестерпно. Гулей не став допитуватися. Він цитував власні строфи. Неофіт теж почувався натхненно. У слухавці звучало ще щось за словами. Якісь нові сенси відкривалися того вечора, як зблизки з-під трамвайної дуги. Вперше подібний стан він відчув, коли їхав саме у трамваї. Якраз промайнули колони театру, сутінкова пивна по інший бік колій, і з хаосу слів раптом за ті, які мали з'явитися. Осінь тоді була. Це етап, думав Неофіт, слухаючи Гулого. Так давно мало статися, а стається саме зараз, як при відкритті шляхів. Під час другого зібрання літературного об'єднання, на яке Неофіта запросив Гулей, заочні знайомці мали змогу пильніше приглянутися один до одного. Гулей Пашкові сподобався ще більше. Худоролявий крилочуба над бровами, зморшкою, з зморшкою, з-під яких темніли жваві очі. Дві борістки, врізані по щоках, додавали образу мужнього шарму. Дещо псував картину старомодний бордовий костюм, ніби з чужого плеча. Проте флюїди пристрасті, насновувані вкруг Костянтина Григоровича, особливо коли починав промовляти, компенсували враження. Гулий теж позирав на прихідька приязно. Гаразд, товариство, а тепер о той сюрприз, що я анонсував минулого разу, пам'ятаєте? Саме воно – це дитя передмістя, сутінків, колій, парканів похилих. «Видихне слово, як дим через ніздрі, непередбачене, як крововилив». Зібрання стишилося. Десятки поглядів перехрещувалися на невідомому сірому светрі з чорними зубцями. Гулей розповідав і читав вірші. «Це та глибина, з якої і в день можна побачити зорі», – підсумував він роздумливо. Літературу знавших термінів Гулей уникав, надаючи перевагу метафоричним висловам. «Як у тому колодязі з мого дитинства» з якого можна було дотягнутися до зір. Своєю чергою новачок теж прочитав кілька віршів, паленіючи і втуплюючись у власне перенісся. Зависла тиша, здавалося, тисла на шкіру. За великим рахунком, Неофіта мало обходила оцінка членів літоб'єднання, літовців, як вони себе називали. У цьому вільно вбачити гордощі як зворотню сторону скромності, а можна припустити інтуїтивність у підході до реальності. Лисини і сивини, що похитувалися за столами, зіставленими літерою «П», де перетинкою слугував стіл під портретом Шевченка, за яким сидів гулей, навівали присмак тоски. Інша річ, що Неофіт не мав досвіду публічних виступів, тож кам'янів досудом у щелепах, почуваючись ніби після сеансу самороздягання. Кілька типажів за столами мали трохи шизоїдний вигляд. Один із них, голомозий, ствердив Неофіта з підлобним поглядом. «Я внимательно прослушал ваші стихи. Нету такого слова пустой. Нету. Только порожній. Порожній, слышите?» Неофіту здалося, що лисий візаві хоче його вкусити. «Нєту такого слова в українському мові. механічно прикласувала Щелепа. «Как нету і многих других. Я їх всі запомніли з ваших віршей». «Ну чому немає?» – скинув бровами Мигулей. «Пам'ятаєте, в дитинстві була щиталочка. Пусто-пусто виросла капуста. Та й не це ж тут головне?» «Безумовно, хлопець прийшов без всякого перебільшення з вулиці. А яка в нього вишукана мова?» Це для Запоріжжя, знаєте, озвалася інтелігентна, схожа на вчительку, жінка в пальті. В приміщенні було холодно. Є цікаві порівняння, свіжі образи, знову ж таки присутні патріотичні акценти. Жінка кинула позирк на юну Білявку, перевела погляд на Гулого. Як з'ясувалося згодом, жінка була мамою Білявки. Білявка ж виявилася висхідною поетичною зіркою Мар'яною, про яку Неофіт був начуваний. Уявний образ розбігся з реальним, що під підборіддя зовнішньою стороною долоні Неофіт подумки хмикнув з цієї манірності, пряв очима, вібруючи посмішкою Мар'яна ніби сигналізувала, вчувши свого Не звертай уваги, мовляв, буває і таке, що поробиш, але є тут і цілком модерні люди Постмодерні, талановиті одним словом Протягом хвалебної частини Неофіт палинів і ціпенів Критичні закиди пройшлися холодними голочками, трохи освіживши Найбільше ж баглося, аби про нього забули. Ноги Шамоніної раптом спливли із закутків свідомості й обвилися в круг спини під наростаючий скрип столу і постогнування натки, розпластаної між телефоном і журналом обліку продажів. Ті відвідини здорово врізалися у пам'ять. І таке: "Чому у вас лише римовані вірші?" "Це ж скажу я вам, як паркан", довготелесий чоловік ворухнув рудим вусом. «Хто зна?» – озвався Неофіт. «Можливо, будуть і верлібри у перспективі». Шамоніна зникла. Натомість звився Рій Гедзів. Неофіт посміхнувся. «А вам яка школа ближча? Пробачте, не знаю вашого прізвища. Нью-Йоркська чи Київська?» Чоловік почервонів кінчиком носа, від чого вуса ще виразніше, зжовкли, а очі волошкового скліли. «Кому треба Кучугурного знають? І в Пологівському районі, і в Гуляйпільському, і в частині Оріхівського». «Да, і ще одне!» – ображено витягнув він шию, озираючись ніби за підтримкою. Неофіт теж озирнувся, наткнувшись поглядом на усміхнену блондинку, чиє сіре око видалося йому таким суворим під час першого візиту. «Ви тут махна прославляєте, а мої діди і прадіди зовсім по-іншому його сприймали. Бандит і верховода бандитів, який на дух не зносив хазяїна хлібороба. Баба моя казали, що як заскочили ті архаровці в Туркенівку, так ото тільки вкспаслися з сестрою меншою, тіткою моєю як ілиною. Про що вони говорять?» – думав Неофіт, дивлячись крізь довгоши його верлібриста. «І ті, що хвалять, і що налаштовані критично. І про що він мав би відповідати?» Про вічності вечорів, про бруки жилмасиву, про насипи і рейки, щем порожніх шкільних коридорів і тоску заводу управлінь, про стелю в батьківській квартирі, де не збулося нічого, про що він мріяв, крім одного, що вернулось з нічев'я і привело сюди, між ці обличчя, перед якими він зараз сидить, ошелешений, про... Але навіщо? Та й не зміг би він це утиснути у слова. З ряду молодших облич спурхнула постать. Що ви напали на парня? Чорна грива тіпнулася над червоним тлом сукні. Енергетика стиха говорить сама за себе. Я не припоминаю, щоб такий дебют. Він пише, як павличко. Невпопад вставила виснажена тітонька, але брюнетка, потрясаючи кулачком, правила своє. Неофіт полегшено зітхнув. І взагалі, кость. Орлиний профіль стріпнувся. Тебе на будуще. Надо чаще проводить подобне обсуждення. Відьми же варімся в собственном соку. А при Балуєві, помня саме всігда, громада загомоніла. Заворушилася голови і плечі, в пальтах і без. Увага з нежданного новачка перетекла на інше. Гулей теж читав. Після пенсіонера-відставника і дівчат, вірш однієї з яких, трохи шепелявої тінейджерки, неофіт вирізнив і, як на те, у гулівських рядках так само фігурувала скрипка. Щось чудін знав, кінеджерка по закінченні підійшла до Неофіда. «Яна» – простягла вона руку. «Яна Ковдря. Неплохі у вас стіфата, неплохі!» Відвіден контекст. По крайній мере, чоловік сливав ім'я Броскава. «Ну, це голосно сказано. До того ж не буду стверджувати, що це абсолютно мій поет». Нофіт збрехав. І з Бродського читалося усього кілька віршів. Звучав він не дуже впевнено. Я принесу вам двовтомник на наступний раз. Приходьте. Як правило, у нас покреативні все происходит. Это кто-то сегодня поднасобирались екземпляри, но они, слава богу, ходят редко. Залетівсів, щоб ступили гулого, згойднувся уже знайомий орлиний низ. Давайте знайомиться. Віка. Віка Голубь. Вообще-то я Лика Асатрян, но меня больше знают по творческому псевдониму, – затараторила брюнетка. Мой сборник только готовится к изданию, поэтому подписать, пока увидим могу. Потім они шли майже ничным проспектом. Розпочли неофит с на освежающем морозе. Я уверена, что стихи приходят откуда-то свыше. Мне они, как правило, снятся. Вот и сегодня. Сиялась снегова крупа. Неофитови было хороше. Він слухав нових знайомців, згадував гулого і перемовлявся по думки з чудіним. Так буває одночасно, кілька пунктирів думок і візій. Довгі помадні губи зблиснули з хаосу теж. Тінь Шамоніної з'являється, коли хоче, обдаючи теплом низ живота. Неофітові інколи уявляється, як наталка підтискатиме ці губи, осуджуючи майбутні норови. Я у вас час, девочки, від цього стояще зпутливіше. Прочти, Викусь, вот то, помнишь, экзистенциальное. Да, обретение. Андрею Дементьеву оно тоже очень понравилось. Обещает подборку в юности. Что ж? Вика, типнувши головою, прикрыла очи. Небо пахнет звездами и раем. Мы с тобой, любя, вдвоем, сгораем. Вікторія читала на ходу під передзвін дзвоників на пальті дівчини з дивним ім'ям Рена – Рена Колокольчик. Це вона читала про фіолетову крису в парку і про Бродського, з яким вона обов'язково зустрінеться в Єрусалимі. Неофіту здалося, що в небі справді зірки. Він навіть підняв голову. Ледь проспект обступала пітьма з бокових вулиць, незримі бандерівці, мабуть, знову робили чорну справу. Сніжок зблискував у тьмяному світлі. Ви слухали сторінки роману українського письменника Павла Вольвача «Сни Неофіта», читав автор. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова, музичне оформлення Вадима Царенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!